u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Ako i među nama, braće i sestre, danas ima neka žena iz ovog našeg народа, koji se udalio od doživljaja Naših svetih predaka, ako je ima, onda bi ona sa punim pravom i opravdanom smjelošću mogla da uzvikne i ponovi iste one riječi koje je duhom svetim nadahnuta, izgovorila i ona žena iz naroda koja je gledala lijepo lice Božije i kao žena i kao majka uzviknula govoreći blažena utroba koja te nosila i dojke koje si sisal A gospod, čuvši taj značajni pozdrav, iskoristi priliku i reče riječi koje će kasnije čuti generacije hrišćana, evo uključujući i ovaj naš naraštaj, zatvarajući krug u kome majka Božja ima posebno mjesto. Rekavši, to jest dopunivši misao i ispunivši srce i one i mnogih drugih riječima, blaženi su oni koji slušaju riječ Božiju i držajevi. Svimi mi, braćo i sestre, tragamo za nekim blaženstvom. Svi smo u nekom pokretu da bude bolje i da bude više od onog što imamo. Neko želi da mu se zdravlje popravi ili dobro osigura. Neko želi da njegovo mjesto bude promijenjeno nekim boljim, Po stepenu, višim od prethodnog, neko želi da mu život prosto duže traje, neko želi da živi na nekom drugom mjestu, udobnijem, konfornijem, neko želi da ima bolje društvo, kvalitetnije, uglednije i svi smo u nekim htjenjima, svi smo u nekim željama preciznije rečeno, željica na. A današnji praznik i ovo sveto evanđelje nude svima nama bez izuzetka neuporedivo više od toga što bismo mi htjeli i u što ulažemo trud, vrlo često potpuno besmisleno. Ulažući velike napore, trošeći silnu животну energiju i dragocijeno vrijeme, ni zašta, ništa ne само samo se sa gubicima mireći. A današnji praznik, današnji događaj, Nudi, braćo i sestre, neuporedivo više od svega toga. I то што нам daje osigurava nepropadljivom silom, besmrtnom silom, vječnim trajanjem i blaženim osjećajem. Blaženi su oni koji slušaju riječ Božiju i Držaje. Iznenađujuće je, braće i sestre, što ono što нам je neophodno, imamo vrlo blizu Mnogi od nas traže rešenje ili ga nazivu negdje tu ispred sluteći da ako nije u ovoj kombinaciji ili ako nije na ovu šifru otvoriće se na neku drugu i tako upadamo u zabudu u zamku u sve gušće mreže onog pauka iz preispodnje i iz podnebesja koji vrgo vješto zna putem želja Danas nas odvoji od jedino potrebnog. Danas kao Martu u one dane odvoji od onoga što ako primimo niko ne može da nam oduzme. Sve govoreći još malo i upalit će. Ako nije ova probaj on u drugu tamo je rešenje na taj način, Vrata će se otvoriti I sve tako dan za danom Ode godina, ode i deseta I to smrt A poslije smrti, braće i sestre Kućemo onda mislili li, mislili li ko od nas da umire I spremali se ko za smrt Ovaj praznik nudi nam rešenje koje u životu i vremenu primamo, već ovdje, bivajući utješeni silnom utjekom. Nisu to površne utjehe, braćo i sestre. Nije to jedna veća doza heroina. Nije to neka površna, tvarna utjeha. Nije to stvoreno što treba da utješi ono u nama što ima potrebu za nestvorenim. Jer svaki čovjek, pa i mi ovdje, ukoliko se nismo pomirili sa onim nečovječnim, ima potrebu za nestvorenim. Iako smo svi mi stvoreni, ali onaj koji nas je stvarao, Posadioju u nas jedno sjeme koje ima potrebu za vječnim, za nesvorenim. Slušajmo ovo, brazo i sese, što pričam: Ovo nije neistina. Ovo je sušta istina. Svi mi imamo potrebu za nestvorenim, dakle, bespočetnim. To je naša potreba. To je ono što ništa u vremenu ne može da nasiti. Možemo sve da pojedemo, možemo sve da popijemo, možemo sve da imamo i da se naziva našom imovinom. Ali bukvalno sve, kako je gospod rekao u svetom evanđelu, što će ti, to pita svakoga od nas i danas. U redu, što će ti ne samo to što si naumio da stekneš, nego i čitav svijet da zadobiješ, a duši da naudiš. Šta si uradio? A sve to što steknemo, braću i sestre, pa makar bilo i bukvalno sve, dušu ne može da utješim. Srce ne može da utješi. To pitajte one koji imaju. Ima i danas onih koji imaju, istina, ne sve, ali imaju mnogo. Imaju mnogo. Bogatih ljudi ima mnogo darstvo. Pitajte ih, da li su zadovoljni? Pitajte ih ima li utjehe u njima. Nema brećve se, pa to se vidi sa Dalina velikih, taj mrak oko njihovih kuća, koji izbija iz njihovih duša tuga, čamotinja i nesreća. Zašto? Zato što i u njima, kao i nama, postoji potreba za nesvorenim, netvarnim, bespočetnim i vječnim. Nasušna potreba, braćo i sestre. Današnji praznik, a i svaki praznik u našoj crkvi odgovara na tu потребу i nudi nam tu силну utjehu, veliko utješenije, blagodat Božju. Zato je od presudnog značaja to da li mi Znamo šta je potrebno, da li mi znamo šta tražimo ili koga tražimo. Ako to još nismo otkrili, braćo i sestre, mi smo u velikom problemu. Tim više, jer se nalazimo tako blizu rešenja, a da ne znamo da problem postoji. Kao u velikoj bolesti da imamo inekciju Puno zdravlja, a da mi ne znamo da smo bolesni i da je lijek tu pored nas. Tako i oni koji nečeznu za Bogom, koji ne traže nestvoreno i vječno, koji ne osjećaju potrebu za tim, ne nemireći se sa bilo kakvim drugim utjehama, ponudama, darovima i rešenjima, Oni se nalaze u velikom problemu, jer tu smo u crkvi, nadomak rješenja, utjehe, života, sile i blaženstva, a mi ne znajući da to tražimo i propuštamo priliku da to uzmemo i srcem prihvatimo. To je jedan od najvećih проблема u našem duhovnom životu koji traje, braće i sestre, u vremenu i ne traje mnogo, znate, ovo je sve sa velikim rizikom skopčanom. Naši životi su puni rizika, braće i sestre. Moj život, vaš život, je izložen velikom riziku, jer ili ćemo u vremenu otkriti onaj kabel koji nam nudi vječnost, ili ćemo vječnost Ući nespremni, nezadovoljni, puni muke i neutlješeni. I to stanje će trajati vječno, braćo i sestre. U svetom evanđelju to stanje se naziva mukom, vječnom mukom, gdje se zubima škrguće, gdje je veliki plamen i neuspavljiva muka, I nezadovoljstvo koje grize dušu, braću i sestu. Dušu besmrtnu grize jer se nije utješila vječnim Bogom. Tješila se vremenim, prolaznim, truležnim. Zaboravila je na svoju potrebu za vječnim i otišla u vječnost puna muke zato u vremenu koje traje i koje prolazi mnogo važno da pogodimo braće i sestre a evo današnji praznik nudi nam to i to na vrlo specifičan način divan način uzvišen i jako pristupačan nudi nam rešenje, nudi nam utjehu Nudi nam život preko majke Božije. Zamislite da gledamo u jednu grupu ljudi među kojima su i žena. I neko ko zna i neko koga vjelujem. pokaže i ukaže prstom na jednu od tih žena koja se istina na prvi pogled i izdvaja od drugih, a opet vidimo da je žena, da je ljudska priroda, a mi, prethodno upoznati sa istinama vjere pravoslavne, pogledavši u tom pravcu čujemo, vidiš onu ženu, da, kažemo mi, Ono ti je majka Božija. Božija majka, braćo i sestre, na zemlji. Božija majka, a jedna od nas. Božija majka, a u ljudskoj prirodi, braćo i sestre, tiha, skromna, ...a Božija Majka... ...i kao Majka Božija... ...carica svih angela... ...na nju je mogao da nam ukaže... ...i ukazuje nam i dan danas... ...sam sveti arhangel Mihajlo... ...vidiš i onu ženu... ...kaže Serafim... ...stojeci sa tvoje desne strane... ...ono je naša carica... ...ono je naša vladičica... Уста твоје славе да наша серафинска слава а серафими су браћу i сестре и то знате или možda ne znate najuzvišeniji angelski činovi kaže jedan od serafima Mihailo ili ako hoćete Gavrilo jesmo u prazniku gdje se on posebno ističe Kaže, njena slava je neuporedivo iznad naše, neuporedivo slavnija od nas, i Serafima, i Heruvima, i svih ostalih angelskih činova. Da, baš ona žena u koju gledaš, ona jevojka, to je majka Božja To je bogorodica, braće i sestre. Ona oko koje smo se danas ovdje okupili, zajedno sa svetim bestelesnim silama, zajedno sa svim svetiteljima. Danas su oni ovdje prisutni sa nama. Zašto? Zato što smo preko nje, zahvaljujući njoj i kroz nju, postali pričasnici vječnoga života. Kogod se udostoji od tog dara, pozorite bilo kog svetitele, ali baš bilo kog. Mada ovaj praznik ne nudi baš bilo koje svetitele, nego sam vrt, ili ako hoćete, sam početak, a to su sveti apostoli. Imali sveca, a da nije ujedinstvo sa apostolima. Imali hrišćanima, a da ne poštuje svete apostole. Imali crkve, a da nije apostolska. Imali propovijedi spasonosne, a da se ne temelji na apostolskoj. Nema, braćui i sestre. E pa baš oni, sveti apostoli, danas su oko majke Božije. Sveti Jovan Bogoslov na čelu povorke pogrebne nosi palmovu grančicu sa onoga svijeta. Dal mu je Erhangel Gavrilo, braći i sestre. Mi čekamo da nam daju nešto. Gledamo put istoka, gledamo put zapada, gledamo da nam pane s neba, gledamo i zemlje da izvučemo, a u crtvi našoj Arhangel daje u ruke palmovu grančicu iz raja, braćo i sestre, koja blista netvarnom svjetlošću. Ne daje samo Jovanu bogoslovu, nego je daje svima nama koji smo u crkvi Božijoj. Od nebesa tražiti. I danas oko majke Božije sva nebesa su sabrana. И sve, што je zemaljsko, a neбеima teži, Sviveti аposto. Заto, ko goddi okuio vječni живот, a моže da ga okusi i da ga ima samo ko sluša rijež Božju, kako je господ reka, ko sluša rijječ Božu i drži ona je praže. Ko god se udosстоju, tog života. On odlično zna. Zato što Bog, koji je vječni život, to traži od nas. To je uslov da primimo vječni život. To jest da primimo njega. Obraćate pažnju, braći i sestre, jer života neće niko opusiti ako to ne ispoštuje. On traži od nas ko on, vječni život, car slave, vječni Bog, Ono netvarno za čim mi čeznemo. On prije nego što ga primimo želi da se poklonimo njegovoj majici i našoj bogorodici. Obavezno nemojmo da pomislimo slučajnu satanskim prilozima izrešetani da ćemo primiti blagodat Božiju to je svječnu energiju, a da prođemo pored presvete bogorodice. Neka se niko tome ne nada, a prolazimo pored nje, ne samo grubo je ignorišuci, kao što danas imamo slučaj, gdje je praznik majke Božije ne ispoštovan. Malo ljudi, malo stado se okupilo, tako majku Božju da slavimo. Koliko danas ima nezadovoljnik u našem gradu, koliko nezadovoljnik u našoj državu. U našem narodu i u svemu svijetu. Koliko ljudi traži promjenu, traži i poboljšanje života, traži život, a neće da se pokloni majci života vječnom i onoj kroz koju nam se sve dalo, braći i sestri, baš sve. Neće da se pokloni carici nebeskoj kojoj služe sve angelske sile, I svi svetitelji kroz koju nam se otkriva sveta ta trojica na način da možemo da pristupimo sa strahom Božim vjerom i ljubavlju i da se pričestimo, braće i sestre, da primimo vječni život. Pa i to malo? Je li to tek neka dopuna na ono što imamo ili nešto što je neuporedivo iznad svega toga? A mi, kao narod, to nećemo da ispoštujemo, nećemo od nje da tražimo. Nećemo kroz crkvu, nećemo kroz liturgiju, nego ćemo kroz reforme ovog ili onog tipa. To je, braćo i sestre, blago rečeno, zabludar. Ništa bolje neće biti. Ako se budemo pokajali, šta to znači pokajali? Vratili majci Božih pokajanje, znači promašio sam put, vraćam se na pravi, jer želim da stignem, ja želim da dođem do cilja, želim da mi bude dobro, i meni i svima, ali promašio sam, ovim putem ne mogu do toga, vratit se i krenuti na pravi put, doći do pravih vrata, a koja su to vrata? To je majka Božja, braćo i sestre. Majka Božja, presveta Bogorodica. Zato наша sveta pravoslavna crkva. Nego nećemo mi majku crkvu da slušamo. Ili se pravimo kao što obično sa bakama razgovaramo. Nek priča baka, ili nek priča stara, ili nek priča keva. Nek priča svoje ja od oko svome. Tako se mi ponašamo, braćo i sestre i mnogo gore prema crkvi niko neće crkvu da sluša ona govori ili mislimo da je crkva ono što nam novinari prenose i štampa dodaje a nije to crkva braćo i sesto to je zamka to je kolje nabijeno šircima uvis da padneš na njega i da umreš Црква je majka, braća i sestra. Crkva je vječni живот. Ona говори isto што je govorila u ono vrijeme, govori i danas. Pa nećemo vađa da pomislimo da će da rešava ove sitne проблеме. Koji su više provokacija nego potreba za istinu. Ona isto što je govorila i u one dane govori i danas. I ako bismo mi slušali te riječi, ovih problema, misli, pomisli, želja uopšte ne bi bilo, jer riječ koju bismo čuli, a Božija je, izazvala bi u nama novi doživljaj, novi blagodatni osjećaj i mnoge potrebe bi iščezle kao što demon iščezava kad čuje glas Boži. A mi nećemo da čujemo majku crkvu, nećemo da je poslušamo, nećemo rič Božju da slušamo. I onda džavo uđe u čovjeka i počne da postavlja pitanje. A šta ovo, a šta ono? A šta misli o ovome, šta misli onome? I tako nam vrijeme ode i ne primimo riječ pa i odgovor dobar nećemo dati. Jer svi oni koji pitaju danas, uporno, nevaspitano i drsko, ako ne žele da se promijene, neka, makar znaju da će i oni biti ispitani na dan strašnog suda. Neće dobiti odgovor na ta pitanja, nego će im biti postavljeno pitanje i bit će tražen odgovor na strašnom i pravednom sudu. Prije nego što se duše razluče na lijevu i desnu stranu. Današnji praznik ukazuje, braće i sestre, na značaj toga što treba slušati Majku Božu, pripadati crkvi, jer kad budemo umirali, naše duše će primiti sam Gospod. Onaj koji poštuje njegovu Majku, I sa tim poštovanjem i tom vjerom, nazovimo je prvoslavnom i onog liturgijskog tipa, po ishodu biće primljen u ruke Božije, nošen svetim angelima, jer ne može da prođe drugačiji onaj koji je poštovao presvetu bogorodicu za života. Ni pojedinac, ni čitav narod. Zato evo majte crkve danas želi da je saslušamo danas preklinje da joj posvetimo pažnju odbacivši sve one pomisli sva ona buncanja maštanja fantaziranja evo je crkva braće i sestre evo je sva evo je u punoti evo je jasno evo šta želi da nam kaže Ukazuje na majku Božju, kaže, priđite čada, poklonite se tijelu majke Božje, one koja vam je Boga rodila, one kroz koju ćete sve da primite, tijelo one koja vas doji ne mlijekom stvorenim i tvarnim, nego besmrtnim mlijekom, a besmrtno mlijeko I besmrtni med, to je tijelo i krv Sina njenom. Jer Bog je, braćo i sese, postao čovjek preko nje, kroz nju i zahvaljujući njoj. Jer se ovapotio od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek. Radi koga? Radi nas. A kroz nju, ako vjerujemo u Božje... U tu čudesmu istinu da je Bog postao čovjek, a ona, braćo i sestre, mijenja takt srca, ona mijenja rad mozga, pluća, jetre, mišića. Prijimanje te istine utiče i na kosti, braćo i sestre. Pa pogledajte mošti svetitelja. Šta je izazvalo promjenu? Vjera mijenja sve, utiče i na fizički sastav. A koja vjera? Vjera u to da je Bog postao čovjek i da i Bog ima kosti. Ako u to povjerujemo, mi moramo da se zapitamo, kako? Evo odma odgovor, evo ga danas. Preko majke Božije, a silom duha svetoga, bez muža Nego duhom svetim, vječnim Bogom. Kako? Ne pitaj kako. Nego vjeruj i pokloni se tajnim. Nisi valje do te mjere bezuman da ćeš ispitivati kako je došlo do, do toga. To prevazilazi tvoje moci. Ali je tebe radi to je važno. Koji je radi nas, ljudi, i radi našeg spasenja, Sišao sa nebesa i ovaprotio se od duha svetog i Marije djeve i postao čovjek. Mi se danas poklenjamo njoj Mariji djevi, njenom svečasnom uspeniju, najvećem prazniku koji je njoj posvećen, kroni njenog života i poklanjamo se sili ljubavi, kojom je ona voljela sina i Boga svoga i kojom Bog Boga nju. ne samo kao svoje čado, nego i kao svoju majku broči se to je velika tajna Bog ima majku na zemlji radi znači kako je to tajna kako je to mogućnost i zato crkva stalno insistira preko majke božje preko majke božje Išti preko Bogorodice Traži preko nje. Pusti sad telefone, pusti e-mailove, pusti ljude, pusti angele, pusti svetitelje, preko majke Božije. A ako preko nje ideš, svi su tu, ne boj se, neće se uvrijedit arhangel Gavril. kako se uvrijedit? Uvrijedit će se ako njega budeš vukao za serafinska kriva, A on ti kaže, pusti mene, čoveče, imaš majku Božiju na zemlji, ona je od tvoga roda, ona je od tvoje prirode, pusti angjele. I svetitelji će reći, pusti mene, imaš majku Božiju, pa ćemo svi zajedno sa njom. To je najbrži put, najlakši put, najmoćniji put, braće i sestri da tražimo preko presvete Bogorodice i sve nam biti pokoreno. I na kraju postavimo samo jedno pitanje. Da mi to tražimo od nje? Da mi ištemo prekonje. nje? Da se mi pokvanjamo njoj? Da mi vjerujemo u nju kao Majku Božju, kao presvetu Bogorodicu. Da mi praznujemo njene praznike onako kako slavimo svoje rođendane? Da li mi praznujemo njene praznike kao što slavimo svoju krsnu slavu? Da mi provodimo u molitvama njoj onoliko vremena koliko provodimo pred televizijskim ekranima? Da li posjećujemo mjesta njoj posjećene? Da li u kući, pored naših velikih fotografija, portreta, postera raznih glumaca, političara i drugih heroja, narodnih i nenarodnih, da li imamo njene cudotvorne ikone? Imamo li trojeručicu? Imamo li mujekopitateljnicu? Imamo li dostojno jezno, imamo li brzo pomoćnicu, imamo li iversku, pećku, čajničku, da ih ne nabrajemo sve. Imamo li kandilo koje, koje gori pred njom, imamo li akatist makar jednom nedeljno da se pročita saborno, otac, majke i djeca da čitaju akatis majci Božijom. Imamo li ikonu njenog uspenije u kući? Pa šta onda hoćemo, braćo i sese? Kako onda da primimo blagoslov? Bez majke nema ni sina, bez bogorodice nema ni Boga, braćo i sese, na zemlji, a bez Boga nema riječi Božije. A bez rijeći Božje nema broženstva u srcu. Bez to obraženstva nema dojti koje mogu da utješe djecu, nema utrobe koja može mir da da produ novo začeto, negobij, agresije i ju bistvo. Zašto to riiku abortusa, Zašto ta tva Zašto takvi ubilački nagolni, Zašto takvo i urišanje na nerođenu djecu? Očigledno se potpuno satanskom pozadinom, jer nema sile da se odupre. A dže je sila, braće i sestre, u zakonima, u suvom i od Boga otkačenom moralisanju. Nema tu sile. Sile je u majci Božoj, u njoj preko nje i kroz crkvu svetu tu je sila i tu je blagoslov i na utrobu tu je blagoslov i na dojkama i u mlijeku i u duši, umu i u kostima i onda može i neka žena od ove djece da poraste pa i ona da usklikne što dane i danas ne bi pogriješila naprotiv Jer je Bog trupaći da je čuje, a i Ono ga da pozdravi riječima Blažena utroba koja te nosila i dojke koje si sisao, a On i njoj i nama ovdje danas sabranim da odgovori, rekaoši, blaženi su oni koji slušaju riječ Božju i držaju. Tom riječju, držani, nju držajući u srcu, živimo, braćo i sestre, istinskim životom, poklanjajući se onoj koja nam je život rodila, a zajedno sa njom i sa svim svetim angelima i svetiteljima poklanjajmo se kroz crkvu, našu svetu, neizvanje jer je nemoguće Jedinom istinitom, tripostasnom Bogu, Otcu, Nerođenom, Sinu, Rođenom i Duhu Svetom, koji od Otca ishodi i koji nas ovdje okuplja, koji će nam i pomoći i vječni život preko presvete Bogorodice darovati. Amin Bože. To